Все, ти повинна прогнати думку про те, що колись вчителюватимеш. Я сьогодні вже можу тобі дещо розповісти. Десять днів тому з Вілаєту приїхав інспектор. Там така страшна пика. Справжнісінький морж. Навіть і кластий. Під головуванням цього інспектора організували слідчу комісію. Бо хотіли перш ніж звільнити тебе, Ще й влаштувати допит, лист, якого тої ночі приніс Онбаші, скоріше нагадував повістку. Уявляєш, Феріде, як би тобі було перед тією комісією, і як відповідала б ти на почварні звинувачення, що йдуть від казнакого. Вже сама думка про це замалим не довела мене до божевілля. І я уявив собі кімнату, де сидить ця комісія, і тебе чорному чаршафі. Я побачив твою похилену голову, Твоє нещасне сполотніле обличчя І хижі ікла інспектора Моржа, Який ніби вилізе з байки вовк та ягня І хоче тебе роздерти. А щоб знайти якусь зачіпку, Хапається за гідку, і він сам, брехню. Як дозволити, щоб твоє дитяче обличчя, Яке враз зашаріється навіть Від незлобливого старого дурня, Твої налякані очі лишилися сам на сам за тим моржем. В ясних і лагідних очах, Гайрулах беє, я побачила такий страшний полиск, якого раніше не помічала. Обличчя йому пересмикнуло, звело щелепи, і він замовк. Потім посварився на когось кулаком і сказав. — Я, звичайно, не стримався, а роззявив свого прочудового рота і так вишпитив того моржа, що, мабуть, якби влучила в нього куля, то вже не було б крові. А позавчора я дізнався, що на мене позивають у суд. Я нетерпляче чекаю цього дня хочу в присутності судів розповісти людям все, що вони наробили. Старий лікар замовк. У його очах погасло страхітливе поблимування. З обличчя спала кров. І тільки тоді він промовив своїм теплим голосом, лагідно дивлячись на мене. Найтяжче тобі, ти в скруті. Я не хочу, щоб ти колись думала про мене погано, адже це я, силоміць, примусив тебе написати прохання про звільнення. Але ти повинна рішуче порвати з тим, що зв'язує тебе з минулим. Аллах дав тобі очі і вуста на те, щоб вони сміялися» і тішили всіх довкола, а не щоб плакали і тремтіли перед жахливим моржем. «Феріде, я повинен сказати тобі ще щось. Зараз я двічі завинив перед тобою. Та й усе твоє лихо через мене. Я мушу все виправити. Але, кажу ще раз, ти повинна прогнати й думку про роботу. Якщо навіть нам і вдалося б сьогодні якось виправдатися, то завтра тебе однак втопчуть у болото Новими брехнями А раптом вже Тоді не буде мене на світі Думай зараз Може ти повернешся додому До родини Я похилилася головою І одказала: Ні, пане лікарю Вони померли для мене Навіки Тоді інший варіант Може, ти вийшла б за якогось гарного юнака, га? Ні, пане лікарю, я вже вирішила, що доживатиму віку старою дівкою. Та я й сам не вірю, Фериде, що заміжжя дасть тобі щастя. Той клятущий так полонив твоє серце, що ніяка сила вже не вирве його звідті Благаю вас, пане лікарю, говоріть все, що вам заманеться, тільки не це. Гаразд, моя маленька, гаразд. Дякую. Гайрулагбий ще трохи щось міркував, кусаючи свого вуса. Тоді що ж нам робити? Злидні боятися тобі нема чого, мого небагатого прибутку нам таки вистачить. Навпаки, я оце все думав, куди мені подіти мої гроші? Адже я можу віддати їх на твоє щастя. Я знала, що має відповідь, прогніває лікаря. Та що зробиш? Я погладила боєзко його покоління і сказала, «Але ж подумайте собі, лікарю, як я виглядатиму, коли братиму ті гроші, і чи зможу я після цього відчувати себе людиною?» Гайролах бей не розгнівався, а тільки сумно, навіть жалісливо глянув на мене. «Соромно, Феріде, соромно, сором говорити таке, адже ми такі близькі». Та ба, то тільки здається, що ти вільна, незалежна і смілива. Насправді ж тобі живе обмеженість і бездушність маминої доці. Ти з тієї породи, про кого кажуть, фарбована вівця. Ось тобі скрутно, але хіба може жити самотнього така горда дівчина, як ти, котра не хоче взяти допомоги навіть з рук давнього і щирого товариша. Надто ж після тієї історії, після всіх балачок. Ось через те я й вирішив, Ферріде, що тобі краще одружитися. Допомоги брати не хочеш, воліла б працювати, та це неможливо. Якщо я запропоную тобі не розлучатися, а жити разом зі мною, ти знову не погодишся, адже так. Опускаєш голову, боїшся відповісти. Як-направду, то я і сам не вбачаю в цьому порятунку. Отже, розмовляємо одверто. Мешканці нашого кварталу послали до Каймакама делегацію, котра поскаржилася, що в моєму будинку живе чужа дівчина, яка не має до моєї рідні жодного відношення. Вони сказали, що це суперечить законам і моралі, тому попросили вислати тебе де інде. Ти знаєш, який я відвертий. Усім кажу те, що я думаю, прямо вічі. От мене й не люблять за це. А тут така нагода штовхнути мене. Де вже не скористатися цим? Одне слово, ти не маєш змоги жити ані сама, ані зі мною вкупі. Куди б ти не поїхала, підозра, без жодної на те причини, отруюватиме тобі життя повсюди. Кожний твій сумнівний вчинок в минулому даватиме право будь-якій нікчемі Будь-якому пройди світу, ображати тебе. Що ж нам робити, Феріде? Як нам поводитися, щоб захистити тебе?» Я глянула на лікаря сумно, мов рокована на смерть. Я спробувала навіть усміхнутися, тільки невимовно щеміло серце. «Нарешті ви визнали моє право думати про смерть. Пане лікарю, гляньте на це сонце, на ці дерева, на це море вдалені. Хіба захоче людина, яка попала так, як я, скруту, покинути цей гарний білий світ? Гайролахби затолив мені долоною рота. Годі, Феріде, оближ! Ти примусиш мене зробити таку дурницю, якої я не робив ще ні разу в житті. Я можу заплакати. Лікар підняв руку до осіннього сонця, яке пронизало голе Сухе гіляче дерев. Я вже старий. Мені довелося бачити немало людського горя та злиднів. Скільки очей закрив я оцією рукою. Та коли прекрасна дитина, чиї пустотливі вустонька, ще здригаються, ніби шукають нагоди розсміятися, так спокійно говорить про необхідність смерті, хіба це не страшна трагедія? Такої я ще не бачив. Гайрулагбей скинув з колін плед і довго ходив по хаті. Нарешті він зупинився переді мною і сказав: у такому випадку треба вдатися до останньої ради. Я залишаю тебе в своїй хаті на основі закону, так як того вимагає шаріат. Я захищатиму тебе, Феріде, готуйся йти. Це буде в четвер. Ось тиждень вже, як ми в Кушадасе. Завтра я вже буду наречена. Позавчора Гайрулахбей поїхав до Ізміра, мав там якісь справи, та й хотів купити дещо в хату. Сьогодні сповістив телеграмою, що повернеться ввечері. Я сказала йому, що немає ніякої потреби витрачати гроші на якесь майно, але він боронився якимись дивними доказами. «Ні, Люба, наречено». Не купити нічого, отже посвідчити, що я старезний дідуган. Так, природа помилилася, що поставила нас на межі в 40 літ. Та дарма. Справжня молодість – це коли юна душа. Ти не зважай на вік. Я душі за двадцятирічного юнака. До того ж я хочу бачити тебе вродливою, пишно, вбраною, нареченою. Моє переконання тверде. Я привезу тобі з зміра – Небачене весільне вбрання. Я мовчки дивилася поперед себе. «Я приготував тобі ще й юзгорюмлюю, вів далі Гайролахбей. «Це несподіваний подарунок». «Ось відгадай, що це. Сережки, перстень, діамант чи перли?» «Ні, та й ні, не відгадаєш. Я подарую тобі притулок для сиріт». Я здивовано глянула на гайрулах Бея. Його обличчя сяяло щасливою усмішкою. «Бач, я знав, як тобі догодити. Нашу садибу Аладжикая ми перетворимо на притулок для сорока сиріт. Наберемо їх з навколишніх сіл. Я лікуватиму їх, а ти будеш вчителькою і матір'ю». Ці рядки написані край вікна в кімнаті, де я лежала, коли одужала. В саду паду лист, дерева вже напівголі, вітер несе сухе листя у вікно, а той сухолист падає на пожовклі сторінки мого щоденника. Лайдні голубі, ледь пригаслі очі мого товариша, його чиста батьківська любов і співчуття не давали моєму серцю охолонути. Це був зелений листок на оголеному дереві, та й він зів'яв у той день коли мені довелося глянути на старого лікаря, як на нареченого. Що робити? Таке життя, і я мушу скоритися. Ось і остання сторінка мого щоденника. Він списаний маленькими кривульками, схожими на сліди лапок комашні. Разом з моїми злигоднями закінчується і зошит. Який сумний збіг! Ніколи вже не вестиму щоденників і ні за що не почну описувати нове життя. Та й про що розповідати? Завтра я стану дружиною іншого і не матиму вже ані права, ані відваги писати. Хіба буде щось спільне у молодої жінки, яка післязавтра вранці прокинеться в кімнаті іншого, з все життя котрої лише звичайнісінька пісенька. Та кілька сльозинок. Сьогодні чале шуна назавжди помре під осіннім листям, яке влягається на сторінках щоденника, скропленого слізьми. Нащо приховувати правду в останню мить розлуки? Цього щоденника, якого ти ніколи не прочитаєш, я писала для тебе, кемране. Так, усе, що я оповіла тут, то тільки для тебе. Сьогодні нарешті скажу правду, я зробила помилку, і годі її виправити. Так, незважаючи на все, я знала, що ти мене кохав, і я могла б бути з тобою щаслива. Та мені здавалося цього замало. Я хотіла бути дуже, дуже коханою. Якщо вже не так, як люблю сама, бо це неможливо, то хоча б приблизно. А чи мала я право на таке кохання? Мабуть, ні. Я, Кямране, мала і нерозумна дівчинка, адже ти кохаєш так, як це тобі властиво. Та й закохати в себе ти можеш теж тільки так, чи неправда, кємране? Я ж не розуміла цього. Хто знає, яка чарівлива жінка була твоя жовта квітка? Це я кажу не на те, щоб дорікнути. Повір мені, Кемрани. Якщо вона подарувала тобі щастя, я ладна в думці помиритися з нею. Хто знає, які прекрасні слова говорила вона тобі, які чудові листи вміла писати. А я? Лебонь стала б гарною матір'ю твоїм дітям, нашим дітям. Та й по всьому. Що люблю я тебе, камеране, я зрозуміла вже після того, як ми розлучилися. Це не тому, що я пізнала життя або кохала інших. Ні, це через те, що все, що любила своїм серцем, лише твій образ. Довгими ночами в Зейнелер, коли вітер до самого ранку стогнав та плакав, і на темному цвинтарі, і в безмежному степу, де тоненько-дзеленькою сумні дзвіночки селянських возів і на стежинах вербового гаю, що пахне теплим трунком маслини, скрізь відчувала я тебе поруч зі мною і завжди жила в твоїх обіймах. Бідний старий лікар, чиєю дружиною я стану, він вважає мене цнотливою дівчинкою, білою лілеєю, але як він помиляється? Любов до тебе виснажила, Вимучила мою душу і тіло. Лише сьогодні розлучаємося ми, Кемране, Так, тільки сьогодні я стану вдовою, Бо дарма, що так сталося. Ти, проте, завжди був трішки моїм, А я всім серцем була твоєю. Кінець щоденника Феріде Частина п'ята Пересягаюся, Аллахом, кемране, Їхати разом з тобою мука, та й годі За дві години я запитував тебе про це, про те Лебонь сто раз, а тільки чую Так, та ні Опам'ятайся, сину Віз їхав горбатою дорогою Споночило. Подув вітер, і Камран откотив коміра. Він сумно дивився на Мармурове море. Нарешті одвів погляд від плеса, усміхнувся і сказав. За дві години двісті разів сказати навіть саме так чи ні, це вже таки немало. Гара, сину, але ж ти відповідав механічно, нічого й не думав. І справді... У вас на курорті чудовий метод лікування хворих. Та ви, Лебонь, знову хочете мене виснажити? примушуєте думати? Та тобі, соромітникові, не догодиш. Так, я і справді хочу, щоб ти думав. Тільки не для того, щоб заморити тебе. Хочу, щоб ти не думав про те, інше. Та бачу марно. Тебе не розворушиш. Ось позавчора були ми в селі на весіллі. Скільки вражень! яких тільки людей не бачили, а хлопчики, як танцювали під зурну та давул, або як пехлівани боролися. Мені було весело, а тобі ні. І не кажи, що в мене очей немає. Як вам і сказати, може, такі я вже вдався. Ба ні, сину, ти просто не помічаєш. Ось мені 60 скоро, а я щонедень, то все молодшою». Але щоб тітка Айша не почула. «Та й нехай, що мені? Я сюди, як приїхав, то старішим виглядав, ніж тепер!» Кемран усміхнувся. «В такі радазі востаннє я був десь років десять тому, як зараз пам'ятаю. Був такий самий серпневий день». Азізбей сплеснув у долоні. «Ти диви, як швидко минув час!» Адже твоєму синові невдовзі чотири, А п'ять років тому ти був наречений Феріде. А я й досі не второпую, Кямрани, Як ти міг так безжалю вчинити? Мені й досі болить серце, Як я згадаю чарівний голос нашої Челикушу, І я любе личко. Воно схоже на троянду. З того часу минуло десять літ, А моє серце все болить. Коли дивлюся в сад, що за нашою хатою. І вмиратиму, то не подарую тобі камрани. Дядько, хіба можна говорити таке хворій людині, яку ви самі запросили на відпочинок? Ну, то так. Але хіба я що скажу про твоє горе? Ти одружився з жінкою, яку любив, але тобі не судилося бути щасливим, хоч би й один рік. Мінавер захворіла, і ти три роки просидів біля її ліжка. Возив її, і на Принцеві острови, і в Швейцарію. Тільки ж від долі не втечеш померла мюневер, що минулої зими, а ти й досі не очуняв. Глянути на тебе хворий, та й годі. А Феріде що ти ж любив іншу? Кемран гірко посміхнувся. Ні, дядько, ніхто мені не вірить. Та й ви дивитеся, як на дивака. Були в мене в житті захоплення, і навіть неабиякі. Та нікого я, правду кажучи, не любив так, як Феріде. «Згубна любов, згубна пристрасть!» Процідив крізь зуби Азізбей. «Я ж казав, що не повірите. Ніхто не вірить. Мюжган вже оскільки років гнівається, і не дозволяє мені навіть вимовляти ім'я Феріде» тільки чую від неї, ти не маєш права говорити про Феріде. Та й мати також, і тітка, усі. Тільки з Нермін я можу порозмовляти про Феріде. Зараз Нермін вже 17 років, а коли приїжджала Феріде, їй було тільки сім. Вона й пам'ятає Феріде, ледь-ледь. Каже, моя сестричка в червоненькій сукні, вона розважала мене на гойдальці. Скільки треба переговорити всього, щоб завести з нею розмову про сестричку в червоненькій сукні. Дивний ти, Камряне, а та ж тоді що? Та була хвора жінка. Вона могла померти. Коли я втратив надію бути разом з Феліде, то пожалів мене вер і одружився. Ото і все. «Та ні, тут важко щось торопати. Ти сам якийсь заплутаний». «Це правда, дядько, бо ніколи не знаю, чого я хочу і що роблю. Але є одне, в чому я впевнений. Це моя любов до Феріде. Вона лишила в моєму серці незабутню пам'ять. Мені здається, що я й вмиратиму, то буду згадувати її і плакати». Коли лікарі порадили мені змінити клімат і відпочити, я перш за все подумав про текердаг. «Ви, мабуть, гадаєте, що я приїхав сюди на ваші запросини, щоб розважитися на весіллях?» «Не ображайтеся! Але я приїхав сюди, бо тут уламки розбитої мрії юності!» «Гаразд, ти помилився, та хіба ж не було змоги все виправити?» Я вчинив погано, навіть підло. Феріде поїхала від нас обурена, і Яна, втрапивши на її слід, раптом злякався зустрічі. Адже у Феріде було вражене не тільки серце, а й гордість. Хто знає, як тільки було їй самій їхати на чужину. Якби я постав перед нею, коли ще не й півроку, вона могла б зовсім ошаленіти і вчинити казна що. Я ледве дочекався весни і вже готувався їхати, бо мав надію, що знайду її в сільській школі, як мене підкосила ота треклята хвороба, і я три місяці пролежав у ліжку. А коли поїхав у Б, було вже пізно. Мені розповіли, що вона покохала хворого композитора. Казали, що вона згадувала йому грати біля водоспаду на тамбурі і клала свою невірну голову, коханому на коліна, та дивилася йому в очі. «Дядько, скільки років я мріяв про її очі, думав, що вони мої, тільки мої, а одного дня...» Кемран замовк і зіщулився, наче хотів заховатися в комірі від вітру, а потім знову почав дивитися на піщаний берег, де вже горіли вогнища рибалок а зі теж зажурився. «Кямрани!» – сказав він. «Ти, сину, здається, вдруге помилився. Чали не з тих дівчат, які так швидко забувають все, втішаються та знаходять якесь там своє щастя?» Кямран знову посміхнувся гірко і похитав головою. «О, дядечко, не хвилюйтеся, впереди теж щаслива, ось уже два роки». Мені казали ті, хто бачив її, знає. Її чоловік старий лікар, дуже багатий. Одна приятелька Феріде, дружина мого товариша, інспектора шкіл, що готує чиновників, зустріла її якось в кушадаси. Чоловікушу така, як і була, сміється, жартує. Вона розповіла по друзі, що виховує сиріт. Їх у неї щось з двадцятого. До їхньої садиби їхати з міста кілька годин. Фіріде щаслива, і кажуть, ніби не може розлучитися з чоловіком навіть на півгодини. Коли приятелька почала говорити щось про Стамбул та рідню, Фериде й слухати не захотіла. Я, каже, не можу чути про те місто і тих людей. Я знаю, що скривдив її, але ж будьте справедливі й ви, як швидко забула вона мене. Хоча кому потрібен, мій жаль, я мовчу. Тільки я вийду, мабуть, та пройду пішки. Погана дорога, так трусить. А ви їдьте щасливо. Ой, ці мені чиновники, такі слабосилі. Скільки років я домагався, щоб побудували тут дорогу. Сам пікся тут на сонці, мов підрядчик. Але не отбріхуйся, бо не дорога тут винна. Боже мій, як добре зробили, що сім років тому звільнили мене з посади мутасарифа. А ти йди, сину, пройдися трохи. Тільки не барися. Постаріли вже ми, і я, і твоя тітка вже не ті, що раніше. Якщо запізнишся, то вона збожеволює турбуючись, а я з голоду. Кемран зліз край мосту. Десять років тому. Також самого серпневого вечора він сидів на трухлявих дошках на цьому самому мосту, звісивши вниз ноги. Три тижні вже гостював він у текердазі і щодня надвечір приходив сюди і повертався в задумі додому, коли вже поночіло. Якось ввечері Міжган її чоловік був якраз в тимчасовому відрядженні в Анатолії. Через що вона з дітьми приїхала в текердах. Сказала Кямранові, «Ти якийсь томлений, певно далеко ходив?» Кемран сумно усміхнувся. «Ти вгадала, Міжан? Я ходив дуже далеко, в минуле десятирічної давності. Він хотів іще щось сказати, але Міжан скривила губи, наче нічого не зрозуміла, і повернулася до нього спиною». Промовивши тільки «Тиба!» Вже багато літ гнівається вона на Кямрана, І так запекло, як це може тільки жіноче серце. Кемран йшов садами, смеркало, Та горище ще палали від червленого призахідного сонця, Відчувався подих ночі, Небо було, що та пізня фіалка, В якої вже поблякли на краях пелюски. Кемран став на стежці, що в'юнилася між деревами, і довго дивився в зеленаві сутінки, де коли-николи спалахували вогниками світлячки. Колись на цій стежці він побачив Феріде. Вона була в коротенькій матросці, і з-під шапочки кучерявилися коси. Як зараз бачить він, челикушу йде поперед нього, і передками маленьких черевичків без підборів підбиває камінці. Минали хвилини. Кямран знав, що його чекають, та не квапився. Проте, ще й уповільнював ходу, наче шукав на цій стежині своє минуле щастя. Біля воріця мріяла жіноча постать. то була Мюжган. Вона майже щовечора гуляла, із своїм малим синочком. Тримаючи його за руки, вона вчила хлоп'я ходити. Ось вона побачила кузена і помахала рукою. «Кямрани, чого це ти так поволі? Десь забарився? Ти ж бачиш, Міжан, який гарний вечір!» Міжан нічого не отказала, хоч видно було, їй кортить побалакати. Вони війшли на подвір'я, Освітлене голубим світлом ліхтаря На дворі тьми Міжан ступила назад І показала рукою на паркан Глянь, хто приїхав Кемран худко озирнувся І побачив поруч Феріде Її очі сміялися Зениці світилися іскрами І в устах всміхалися Тільки обличчя було Стомлене-стомлене Так, Перед ним стояла Феріде. Він завжди уявляв її саме такою. Варто було тільки заплющити очі. Все сталося так несподівано, що він навіть похитнувся і заплющив очі, наче боявся, що прекрасний сон зникне. Потім почав розгублено озиратися довкола, ніби шукав, до чого б йому прихилитись. Вони мовчки дивились один на одного, охоплені внутрішнім трепетом. Їхні вуста намагалися взміхнутися, а на очах броніли сльози. Міжан, мабуть, відчула, яка важка ця мить, і, вхопивши Феріде за руку, підштовхнула її до Кямрана, та жартома сказала, «Ви ж по-двою рідні, Кямрана. Ти справді старший брат Феріде! Отож привітайся з сестрою!» Кемран нахилився, Торкнувся вустами коси Феріде, і тихо, наче пошепки, мовив. Немає слів, Феріде, ханим, щоб передати, як я радію, що бачу вас знову. Ці слова дали наснаги Феріде. Дякую вам, камеранбею, я також дуже рада. У чистому і ніжному, як і колись, в голосі чаликушу забринів жаль. Так буває, коли трісне кришталь. Коли ви приїхали? Сьогодні. О полудні. В Стамбул я приїхала ще десять днів тому, але дізналася, що нікого з наших немає. Мені ж так хотілося побачити ті, і всю рідню, що подумала, що може й за мною хто скучив. Та хіба важко людині, яка звикла мандрувати, з'їздити в текердах? Чи не так, Кямран Ой, ці манірні звичаї. Нащо вам називати одне одного ханим Бею? Адже я сказала, що ви, брати сестра, найкраще, як ти Феріде, зватимеш Кемрана Агабеєм, знову обізвалася міжган. І Феріде, і Кемран Бей знітилися, та ось сестра бойсько промовила. І справді, Кямране, дозволь мені так і називати тебе. Вона промовила чекала відповіді, вдивляючись у темряві, наче сподівалась когось побачити. «Отже, як ти захочеш, Феріде? Як тобі зволить серце?» Почулися стримані слова Кямрана. Нарешті розмова набрала спокійного тону. Феріде кількома словами розповіла про свою подорож. «Мала в Стамбулі деякі справи, ну і хотіла побачити вас». Лікар дав мені на два місяці відпустку. Я тішуся, що ви всі здорові. Ось тільки твоя кямране горе. Я почула вже в Стамбулі і дуже засмутилася. Ця перчасна смерть – таке нещастя. Слава Аллаху, що хоч сина маєш. Всевишній поверне неджетові роки, які забрав у матері. Який гарний хлопчик. Так сподобався мені. Ми з ним одразу запрайталювали – він до вечора не злазив з моїх колін. Та я з дітьми завжди швидко знаходила спільну мову. Переде поволі заспокоювалась, І слова, і жести стали вільніші, легші, навіть схожі на ті колишні пустотливі дитячі повадки. Кямран тішився її голосом, усміхненими вустами, милувався ясними очима, що аж зоріли в сутінках. Він забув про все на світі, навіть про те, що вона дружина іншими, і через місяць це щастя знову стане сном. Кемранові так не хотілося, щоб родичі побачили його тепер. Та Нерміну вже помітила брата і галасувала про це на все подвір'я. Потім вона кинулася до Феріде і обійняла її. «Мій братуню теж свідок, що я тебе не забувала». Ми з ним тільки про те й розмовляли, що про нашу сестрицю в червоненькій сукні. Егеш Камряни